A on je po svajbách, nebo co? Ne, tak to byla rodina. Rodina někdo se tam ženil. No tak je, to se je kočár koni, kočáry, nás z době koně dobře měli ty pantle a různě a teď se jelo jelo, se do kostela a tak dále. Jo? Ne? No. To jako či... na voliní? Na voliní. Prvý... A vy jste jako na volíni už tak jako oni tam byli od jak živá nebo. Bro. Jako tata? No, tak se tam narodil, ne? Tam přiš, ty jeho děda tam šel, Tady šli tenkrát, tady nebyla práce, tak šly tam zabírat, tam votra za pošipu koupili kus lesa. No a z lesa si dělali pozemečky a tak dále, malí například zemlánkaš byli. Takže oni, oni odsud šli tam jako, no, kvůli práci. No, začali ty byli byly tam dvě a ty. Lidi. A v kterém roce? No, to bylo. Kolik je no, to? 20, no, začal tam před válkou, první, první světová válka. Tak byli už tam. Jo. Tady bylo málo práce a všechno. Tak šli tam. Západní Ukrajina, ta byla dobrá zem a latina. Ten celý to prodálku s lesa. A černozem že? A ten prodálku s lesa a nechtěl, já nevím, kolik lidí, sloupčených slob, daní, nemuseli nic platit. Ale se ty lesy, duby, když to byla práce, nebyly motorový pili ani. To musel pilou, že? A teď ten celý vytentovat a měli koupit pola. A naše napřejmě... byli zemlánka, tam přišli je, a byli v Zemlánka a dělali. A potom si potojí takové dobečky malý. A oni tam neuměli hospodařit, že? Ti... Ukrajinci neuměli. neuměli. Oni nejenojili nic. Oni si jim zpálili, že? Na začátku. Ukrajinci si myslí, že jsou čarodějové. Oni normálně ha! pohnojili a měli pšenici takovou, a Ukrajinci nechtěli. Takže chodí, že čarodějovali Ale Karin nebyl blbý, tak, tak, tak se chytnul. Že? Tak to taky udělal, pohnojil. Nebyli všichni bobci, no, jako. Oni, Čechy, oni, oni kupovali hned od Čechů. No. Oni, všech měli k čet v nákupu jehnou, oni mi je to že to povouchali. A chtěli viděli Oni to hnu vyhazovali. Jako. No, to tam nechali jedno pod byl plný, tak ho druhou postavy postavili vedle, a tam nechal. Ovno. <laughs> no, to tak bod ty Ukrajinci, no. A ty bole. No, se tam to nevlezlo, už to byla jako povoda, tak to zhodili a postavili a to tam nechali stáhat. Co nevím, Vy a kurva. A ty češi je tam ukázali. Jak se, jak se to má dělat. A stejná chvíle, dědina byla česká, pak poznal Barák, třeba už pleké pokrytý a to. A u Ukrajinci, takový domečky no přízemní, to poznal, kde jsou Ukrajinci a kde jsou Češi. A Češi pak děkat. Děda ten bydl přes cestu maličký domečk a pak už měli pěkný, velké, jestli ten dřeva, to jsem měl les, dvorovice jak si postavil dřevený, ale středku měli zde slávny, slávněnou. A ten Indri tata, tak jeho brácha tam šel na, do Argentiny a pozval ho tam taky umíl rezník, a Jindrý tu tam byl a je ta ty se tam nelíbilo, tak tam narežoval a přišel doma a Tomínče si postavil pěkný domek. A jindra jindra jindra domek. se narodil v Argentině, ne? Jindra se narodil v Argentině. Když přišli on měl 3 roky, on vždycky grande, jako nadřešně, je to grande. Je jako to velký. To, jako no, velký. mama s ním chodila, on, on měl španělský je, a pak už z Češi do školy. No a tam si postavili domek, pěkný, zřivěný, plechem krytý, on byl krejčík, on šel, no asi uniformy a tak byl a jenom, A jenomže byl v rovně, nakupovat a šel zrovna a stavěla auta a auto smetlo. No, no sradilo ho a bylo po něm. Tak byl pohreb, je tam. No a pak sešlo sem, no. To se šlo až po válce. No tak tady ten... Hlaváček zabral jim domeček lužících, takový, jestli to tam teď bývání, nevím. Zdenek jsem se musel zeptat. byl v tom domečku teďka, že měl měl Jindra pak ještě byl Zdenek. Je. Jindra byl tak, jak já, starý. No. no, tak to dopadlo všechno. No. A ten Zdenek teďko jsem s tím mluvil, kromě, na porhu tomu byl. Tomu, kdo to, to, to bylo za poru, kdo tam byl? No, krajčom. No, tak krajčím. No. Tak tam sedli jsme na lavečce, no tam níhro skoro nebylo, to byla ta dva drona. No, no. Takže tam asi nás tam bylo pět, Pustili nás tam, že jsme sedli, a... tak on tam bylo to mažilkou jenom a pak tam bylo to si ten veselý, že tam. Pět lidí nás bylo a ta rodina, řekl. To... No, se teď jsme, no chodně, no. kdyby se musím vežlo z hroti, se musíme zastavit, Zastali. Vady, vady taky,